Comaros Verdes Petiscos radiofónicos do Íes de Melide Comaros verdes. Comaros verdes Comaros Verdes Comaros Verdes Comaros Verdes Comaros Verdes Oh, yeah Se Boas días, comareiros, comareiras, como estades? <risa> Agora <risa> necesita día. que lle des Gonzalo xa ve en modo Nadal, pero eh, po podemos, hablar, se... podemos falar, podemos <risa> falar. Sí, claro. Si sí. escucha. <risa> sí. Sí. non moito, Reiches re re <risa> fala un pouco máis alto. No, claro, o mismo. Ola, que tal? Ben, aí estamos, aí estamos. Eh, nada, eu queria dicir que o 18 de decembro, último programa desta, desta... deste de ano, é ah, desta avaliación que tamén remata O okay. que sí. hoxe temos como a sempre todo todo o que ofrecemos cada semana xa non vou repetir eh, algo que comentar así antes de arrincar Gonzalo xe ben cansado eh... e aso que teóricamente dormirá ben sí, pero bueno, sempre, eh... sempre durmo ben xeganos así o final da avaliación de trimestre xeganos bastante dentro. pois nada, imos a la coa sección de axenda Rachel, preparada? preparada Bueno, pois comezou a sección habitual de recreos activos e inclusivos contándovos que esta semana haberá actividade na sala de estar do texemanese que cada día está máis cuqui. Tamén o xoves, o último día de clase, teremos actividades para entreternos máis ben nas últimas horas eh, do día pois para entrar un pouco no mood navideño que estamos no tempo. Haberá xogos, campeonatos, obredorios de panxoliñas, sede rap e máis cousas que eh, desvelaremos. Agora imos cos concursos abertos ou cousas máis especiais Seguimos coa decoración de portas de Nadal Así que, dadle con ansia Que tedes a todo día 21 E tamén na Biblio temos o Agasalle un libro Que é de balde e que dades de maravilla Cos vosos amigos agasallando un préstamo Ah, e que xa se me esquecía Pasade pola fermosa saliña con chimenea Que hai na entrada onde a conserxería Pois para sacar unha, unha foto <tose> E como falei pouco ao meu parecer e da cor Xo me parece suficiente eh, Aquí, Non te interrumpimos nada Exactamente, moitas gracias Aquí vos traio unha sección nova En plan pop-up, porque será a primeira e última vez que a faga Así que hoxe, comareiros e comareiras Falarevos dunha das cousas que máis me gusta E me enche de felicidade Parte do chocolate e todo que leva azucre O Nadal Entón, que vos pode contar eu sobre o Nadal? Pois, ni máis ni menos que traicións do Nadal en distintos países do mundo. Comezo coa primeira curiosidade. Sabiades que en Ucraína decoran árbore de Nadal con telas de araña e arañas falsas? E non é que quedaran Que dixen algo mal Non ah, no é que quedaran anclados no samaín Ou que sexan góticos Pero esta tradición Vendo eh, unha lenda moi curiosa Que non me vai dar tempo con tal hoxe Ainda que podería Pero podes preguntar yo ao chat eh, GPT Que moitos outros fans de iso Ou a Google eh, así de a vida, ¿no? Viaxamos agora ata o Reino Unido Onde se leva o de enviar unha postal Que ven sendo iso que vos pedimos escribir nos writings E nunca vistes unha diante de agora vean un momento no que pisa a miña sección Continúa Pero tamén se poñen eh, románticos en Reino Unido bicándose de baixo do muérdago, mistletoe ou bisgo en galego que non me gusta nada esa palabra, pero bueno, hai que aceptala, que se colga do teito este do marco, de sí, ou do marco. Si, ou bisgo. Eh ou se nacíxese en, en agosto, tamén que eres eh... Como Do, do por o controlo. E como vai isto? Pois, segundo dinas tradicións, cada vez que dúas persoas pasan por debaixo da porta, do barco da porta, teñen que vicarse e xa que lle dará sorte e saúde. Nos comemos as doce uvas buba. que polo menos alimentan máis. Non? Despois temos aos serbios, que seis vai un pouco máis a pinza nas tradicións eh, así que a rapazada a Serbia dous domingos antes do día 25 secuestran a súa nai e atan a unha cadeira e a pobre muller e eh, para que a pobre muller se libere ten que esperar ata apare que aparezan os agasallos dos rapaces e o domingo seguinte toca yo pai pasar por elas atano non e queda li sentado ata que aparezan máis agasallos a min que aparece un pouco entre siniestro e bastante consumista a máis dun poder, non? E non fa vais que pedir cousas Espera, non me lo enxergar espera un pouco para meterte, vale? <risa> <risa> e eh, bueno, a miles de quilómetros de distancia no país das macroarañas a serpes e toda a bichería pero en versión monstruosa Perdón, disheches macroarañas <risa> É o que, que me ataca. Eh, eh, pues eso, toda a bichería, pero en versión monstruosa, a lo arte-atac, é dicir, en Australia, pois o Nadal vívese con outra atitude. A 35 graus de temperatura, na praia, en chanclas, pero as luces de Nadal é todo o merchandising papanoelístico que non falten. E despois, fan churrasco pa xantar, basicamente. Anda, de macro arañar, non? <risas> brasa. É que tradición buschista máis. Pero antes de contestarme, recordade seguirnos no Insta, arroba, y Que tradición os gusta máis? A minga de que me pisa a sección de ciencia Bueno, eu a, eh, a tradición que máis me gusta, que me gustaría, porque é unha cousa aí... É moito xe este, Gonzalo, estou chorrendo. <risos> que tens aquí mollao, onde o No, non me emociona. É la gaña, iso. Eh, sí. <risos> eh, a tradición que máis me gustaría sería que me tocara lotería. Ojo. <risos> Claro. Pero, siempre, non vai ser, eu pero non é unha tradición siempre que che a lotería A tradición é comprar Comprada. lotería A tradición no é que non che toque A tradición é comprar lotería E o, o sorteo da, da lotería Ah, lotería. sí, sí lotería. Que lotería. Me, lotería. Que me gusta, gusta che velo? Non me gusta velo, pero sí. gústame que cando estou na casa xa un televisor de encendido de fondo escoitar a cantinelas de na, na, na que me dá, non sei, gústame Oxe, vamos para 40 minutos uns, como, como de programa, programa. <risas> Como non, Calé como, vale, como a sempre vale, Eu xa contei cal era a miña tradición Tabé, é verdad, preguntei volevo, así que, que estou, de que me estou queixando Eu, a miña tradición que máis me gusta como sempre é a nosa daqui E cal é? Ah. Pois o noso, o Nadal, cal vai ser ah. E digo eu, Gonzalo, non che, non, a tradición que máis che gusta do <risa> que escoitar, uh, o podcast que gravaron os meus alumnos de alumnos e alumnas de segundo eh, A de bilingüe eh, do A Christmas Carol, te gusta me, e teño que dicir que todos moi ben, todos sí. e eh, todas moi ben, pero hai, creo que hai unha rapaza, non sei se fai a introducción, sí. eh, que tampouco quero personalizar, pero sí. teño que facelo, que ten unha pronuncia exquisita. Quedei eh, realmente ah, sí, abrallado like. mm. sí, Pois pues, parabéns para ela eh, que, se, que saibas que tes unha pronuncia moi boa Mira que ben sí. Pois pues eso, podedes eh, Seguiremos subindo todos os son oito capítulos eh, Quedan ainda uns cantos por subir Pero tredelos eh, no Instagram Do Illes de Melide che María Sancho seta me iban camiñando de cara véle No programa de hoxe, como non escoitamos músicas diversas todas elas relacionadas co Nadal, hai pañxoliñas, hai tamén cantos de reis, como este que estamos a escoitar agora, incluído no disco Foliada na Vila Estes días, como non, sou a música de Nadal nos corredores do noso IES porque está aí á volta da esquina. Eh, para iso tamén queremos saber que plans temos para o Nadal. Eh, entre eles está o plan de lectura que sempre é maravilloso. Bo día, fé. Boa día, olá ya. Achega aquí un poquinho o micrófono. Aquí estou. Aquí estamos, como sempre, fe na nosa sección de recomendacións lectoras de a Biblioteca do IES. Eh, que nos trais para estas datas festivas? Bueno, pois pues, eh, esta vez, en lugar de un só libro, pois pues, como son varios días de vacacións, traio tres. Muy ben. Eh, por un lado, eh, Burbullas de Calma Serena que é un, un libro eh, de um, Andrea Maceiras uh -huh. que está moi ben para desinstalarnos un pouco desa presa diaria na que vivimos e eh, tomarnos un tempo así para dialogar con nosco, que seguro temos algo que contarnos. Seguro. Sí. Eh, Despois, por outro lado, eh, temos a furia que é de María Reimóndez, que é un pouco así tamén para... É un libro moi interesante, e... Eh, para todos os públicos, pero especialmente para o público adulto, eh, que está moi relacionado como, eh, como vencer a dor, non? Como, como sobrepoñerse das dores, non? Que, uh -huh. que as dores da alma as veces son así máis fortes e eh, máis difíciles que as dores do corpo. En terceiro lugar, un lobo dentro, que tamén é para sobrepoñerse igualmente dos nosos lobos. Neste caso, pois, eh, tratase máis ben de... Especialmente, pareceme que é un peceino a ler, eh, pareceme que vai así máis... Eh, estar máis relacionado coa acoso non? Uh -huh. eh, eses cordeiros que a veces parecen que teñen, en realidade son eh, lobos con pel de cordeiro, non? Pero son os lobos que todos eh, e todas podemos ter en algún momento dentro este último é de Pedro Mañas aí vai logo a miñas as miñas recomendacións para o Nadal Pois moitas grazas, é que o Nadal é así unha época moi de recollerse tamén é, está ben lecturas que nos fagan pensar, que nos fagan entrar cara dentro uh -huh. é, que ás veces estamos sempre cara fora, cara fora e nos dá tempo a... Claro, temos que proxetar así cara dentro coa mantiña e eh, coa caloriña <ríe> Moi ben, fe pois Bo Nadal para ti, feliz entrada no ano e Igualmente, e para moitas, todos Moitas grazas por estar aquí como sempre e Igualmente, a todos todos feliz nadal Comareiros, comareiras, benvidos a sección A Palabra da Semana que desta volta ten moito que ver co época na que estamos inmersos de Cheo. O Nadal. Como a toda unha vida, sempre temos que enfrontarnos a dicotomías que nos fan posicionarnos. Por exemplo, colacao un squick, fairi ou mistol, que nos paguen os dineros estes, eh. eh, mar ou montaña, agora ben unha forte, tortilla con ou sen cebola, sí. pizza, este é outra boa, eh. pizza, Con ou sem piña Con. E, sí. bueno, é así un longo, etcétera, que, por suposto, incluía o Nadal. A ver, compis, decideme. Voso so desde do team Abel Caballero ou do team Grinch? Grinch. Eh, eu, Abel Caballero, pero é demasiado hortera para o meu gusto, Abel Caballero. O sea, Hombre, que hai que saber no, decorar re... con gusto, porque eso xa en plan de compro todo e boom. Gusta vos ou non vos gusta Nadal? Sí, a mí encanta a mí. Eu, idesme tomar así por ignorante, pero a que te refieres con Tim Grinch? Pues que é unha persoa que non lle gusta nada. Unha película claro. moi famosa Oye, de... Oh, bichinhos verde que non lle gusta. Ah, vale, vale. Sí, vale. Non entendía, non entendía. De, uh, Grinch, ah, bueno, claro, sí. no, the Grinch Who Stole Christmas ou algo así se chama, non sí. me acordo, o título exacto de Dr. Seuss ou Seuss ou non sei como se pronuncia. Una, que é mm. unha criatura verde que fai maldades porque non lle gusta a Nadal. Vale, que querelle quitar a ilusión aos demais polo, polo Nadal. Pensei que era o alcalde dun dunha cidade de No, no, no. no. no, no, no. <risa> United States. <risa> no, no. Moi ben. Pero non me ten gusto, ou non vos gusta? A min gusta nesta ah. mais xa no Team Death. Caballero, pero cun gusto. A ver, a min me gusta Nadal en xeral, pero así xa este chamáis? rollo rococó de, de, de, de decoración eh, yanqui por todas partes non me gusta, pero Nadal en xeral, o espírito do Nadal, así es familia casa, o calendario de Advento de, de Kinder, de, de kinder ver, amigas, <risas> as decoración, o sea, as decoracións, dos junky son a pasada. Eh. Para a min parece un horror. A ver, eu pa sí. a miña casa non, claro. eu non poñería eh, um, Básicamente basicamente porque te as paga a luz, pero eh, claro, una... <risas> os dineiros a ver que quen paga eso, pero despois de, eh, como espectáculos da fóra parece increíble ¿eh? porque por cierto, montan allí hablando de calendario de advento están haciendo una biblioteca en no Instagram, ¿Sí? arroba, biblioteca Shakín Llebra, están subiendo cada día un libro, así a modo de advento lo sé, estábolo eh, compartiendo por stories también, no, y de Melide así que seguidnos a todos mira, escucha de que ven ahí cada xiranfun. O palpador, Gonzalo. Correcto. Ben, gústenos máis ou menos o certo é que o Nadal xa está aquí e con el unha lenda popular galega relativa ao apalpador. Non sei se alguén quere falar dela, porque eu tampouco a coñezo moito, verdade que é unha cousa Creepy. Esta vai dir É unha figura tradicional do do nadar en Galicia que parece ser que era un señor que baixaba das montañas por esta época e que lle apalpaba, por iso apalpador a barriga aos nenos e as nenas para ver se tiñan o bandullo cheo ou non. Eh, Deixaba lles unha, unha presa, unha, unha morea de castañas para para que comesen, porque antes o que se pedía ás veces por Reis, eh, por oh. do Nadal, eh, era comida, porque a xente non tiña tanta sorte como agora, non? Entón, xa, a lenda a Palpador, que non é exclusiva de Galicia, en outros sitios teñen tamén esta figura, no País Vasco, o teñen o non? O Lenxero, sí. no? é así. Xa está. Ben, pois... Eh definido ou explicado que da o que é o apalpador entón, seguindo o de do apalpador a rag, rag, non raga define eh, deste xeito a palabra apalpar verbo transitivo que, grosso modo son aqueles verbos que admiten complementos tipo bolsos, pulseiras, tintos é eh, broma referíame ao complemento directo por exemplo, a apalpador <risa> o apalpador apalpoulle a barriga onde o apalpador é o xeito que leva a cabo a acción do verbo que a súa vez precisa dun obxeto directo, que neste caso é a barriga, sen esquecernos do pronomé enclítico ye de apalpoulle, que, que funciona, que es va acabar, que me estou, que me estou lucindo, que funciona aquí como obxeto indirecto o cal nos indica que en recibiu a acción do verbo. Cuestións morfosintácticas a parte, a Rac continúa definindo apalpar deste xeito. Tocar coas mans unha cousa para examinala, recoñecela, etc Ilustrado co exemplo, o médico apalpálle o ventre. Como sinónimos, palpar, poupar tentar e tentear. coloradas grandes Eu antes de que conte o chiste Gonzalo quería decir que a min hai unha expresión que me gusta moito que é o de andar as apalpadas, que é como que arte polo tacto, non? Cando chegas a un Cando sitio... Cando vas ao baño de noite, non queres encender a luz para tu bailarte. Eu creo que hai xente que vai pola vida as apalpadas, non? Así como... É porque vais mirando pola mí. Non, non, digo porque é este que... <risas> por no, que non te un espello de frente? É <risas> este o desta de sección, por iso miro para ti. Sí, para. sí está, está ben, pero, por exemplo... Andar pola vida así como cosollos pechados A ver pues Estás a ver. pensando en alguén concreto, no, alguén no. famoso Colegas miñas que vexo que ás veces fan ah, así venga, venga. As colegas del... Trapos de sucios Ben, pois pues nada, cando queira xa explosión Bueno, e non había mellor forma de despedir este cómaros Especial Nadal que co clásico chiste Non vos ia deixarse en el tanto tempo Que despois ata xeneiro non o volvedes cheirar Que nervios E non pode ser Aí vai, podo Podes? Letra 96, como siempre. Ai, dios mío. No, no, no... Ay, Calibri, no, no ésto, é isto, é isto. Acordadevos que o día de Nadal e o de Noite Bella non podedes apalpar. En tal caso, teredes que apalimpar, porque, como ben sabedes, 25 e 31 son números, números impares. Ala, volvede por outra. Le Están da festa En boa compaña Garrafas de viño Xuntámonos todos Sacamos o frío Despois da comida Sentados á mesa Tomando café Chuspitos de ervas Maiores discuten E asustan os nenos Que escoitan historias Que contan os vellos pues Escoita, non quero empezar interrompéndote Pero teño que facelo Porque que Estás metendo <risa> <un> o logotómico <risa> Tanto cable Que, está... que é para no sé, que se escoite polos dous Quedei duvidando Se dixen Se dixen ben número Pómen que dixen número <risa> <risa> Para, que no penso por influencia de Comaro. Que non claro. Pero que non penso a que son lerdo, dixo no, no, número. A ri, de, listar, no, ri, no, ristelbor de min, porque teño rotacirmo. manda a valar. Eh. Deixo a valar tranquilo. <risa> non estái mochi, a, a Pedro da Valar, ponte pues aí xa estarei. <risa> Veña <risa> que estamos Super natalicios, nadaliños eh, non, é, non é unha <risas> <Eso> palabra concreta Ah, pois xa xa non tivesi que foro lá Non, non hai eh, Natalicio tan que ver con natal, con nacer eh, Non hai Navideño en galego é de nadal Punto. Bueno, pues eso, A sección de ciencia non ia ser menos Iba a falar de consumo responsable De como tratar de reducir a nosa pegada Bueno, estas cousas Pero algén non me deixou non Vou dar nomes never Ai, sí, eh, sí. hai censura aquí eh, hai censura, non fuchití pois pues iso forma parte do currículo. No dixen que home, falar de consumismo responsable, ten cuenta... o sea, en conta no? que consumismo responsable é época por excelencia do capitalismo, sabes, pois pues, non. Pero podese consumir de maneira máis responsable. Eso é correcto, gracias. Tipo porque te deixas guiar tanto? Persoa, si unha persoa me guiadiña. Non super, un momento, cá. Os está guardas unha así. Son moi guiadiña, então. Por que me decantei por un tema que berbe encantar? Non queriades consumo responsable? Pois, pues botánica escuros, pues saindo da tasca, andando mo de volta para casa. Pois vou comezar decorando esta sección de ciencia coa cibro, o que tamén os podes referir como acebo ou xardón. Arredor deste arbusto da familia das Aquifoliáceas, creáronse moitas tradicións ao longo da historia. Vou coller ida da sección de Rachel que hoxe tamén falo de tradicións. Os celtas consideraban o cibro sagrado e que atraía boa sorte. Os xermanos colocaban unha pola del na porta das súas casas para afastar os malos espíritos. Esta planta que resiste a xeadas e que dá o seu característico o vermello en pleno inverno é unha especie en peligro de extinción polo que collelo está prohibido a menos que queira unha multa, claro. Eh. Eh, o acibro, ademais, é unha palabra curiosa porque se vos fixades, sempre eh, estudamos eh, o grupo consonántico BR uh -huh. non? Cando hai un R é con B pois acibro, a pesar de que ten un R é con V, é unha sí? excepción. A ver, dílle algo agora. A ver, queres, que queres dílle? Quería decir que eh, hai en algúnas tonas pero non sei xa o mesmo, que xaban rascacús Ah, pois non sabía. Pois sí como a tamén, non? Se se todos pero refírense ao acibro como pues rascocús. Sí. A mi sentido tempo como son as follas, pero non podo aportar máis dato Se quere o nome latín podo xogar a partir no de... Non se ve tamén algo de burros. Nos, a, eh, sí, no, si, no. reventa burro... No, algo, algo así, sí, pero non sei sé se si é esa ou outra planta que parecida que é como un arbusto máis pequeniño. A mi non sona. A mi non hai dí esa palabra, pero creo que se refire a eso, que, que tamén ten unhas boliñas eh, vermelhas, pero non sei ahora mismo como... Temos que chequear. Para para Ani Novo tenemos este dato chequeado, Bueno, e agora, a sección que empezou Raquel. Na que vou decorar, a de decorar esta sección eh, navideña cunha planta semiparasita, o visgo, Que seguro que persona, claro, por Agora sí. isto Eh? Mi sí. Sí. Esta planta tamén coñecida como a planta do amor non é nin máis nin menos que o coñecido un castelán como muérdago tan famoso nas películas americanas ¿Sí? A esta planta que tamén se ponga a facer a fotosíntese de maneira normal como se dedica a absorber os nutrientes e a auga da árvore que parasita atribúenselle propiedades máxicas A súa fama remontese a tradicións de orixe galaica e celta relacionadas coa fertilidade e o amor chegando a todos nosos días a tradición de vicarse cando nos atopamos debaixo dunha pola de visgo E xa que estamos, tamén vou seguir... Oxe, copiei a sección a Raquel, vale? Escribí nevantes para copiei a Raquel. Non é que o me inspirar en ti, porque a túa, non me daba tempo xa de mirar. Pois non perdades a oportunidade de agasallar alguén, ou agasallar vos abormermos, coa infinidade de cousas que podedes mercar ata este Xoves 21 recreos co mercadiño de comercio xusto de produtos cedidos pola ONG Solidaridad Internacional. Sempre presta ser un pouco responsables En tempo de tanto de consumir eu sí. <coughs> Digo eu, non Rachel Pero podes ser moi consumista Con produtos de comercio xusto Home se, no? Podes, para pregunta. non eh, Podes moi consumista con produtos de comercio xusto Home, mellor que se vai gastar o carto en vai o facer ou vai ser o Mercadona, por exemplo No, non. É unha um, austeridade sí, claro. <ríe> sí, sí, Austeridade sí. natalicia como, como diría, é unha mercadona, paguenos Exacto sí. <ríe> Unha das cousas que máis me gustan a min do Nadal é estar na casa, volver á casa, porque eu non vivo na minha casa natal, entón é guai iso. E iso mesmo é o que di esta canción, que tanto escoitamos as rapazas e rapaces da xeración Xabarín, volver á casa por Nadal. Mas aquí se cadra e que facer unha aclaración, porque eu falo da xeración Xavarín, mas que é a xeración Xavarín? Que é o Xavarín Club? Habería que facer un programa especial sobre isto, pero así de xeito resumido, o xavarín Club foi un programa infantil e eh, juvenil emitido pola televisión de Galicia na década dos 90, inicios dos, dos 2000, segue se emitindo, eh, o que pasa é que para min xa non é o mesmo, entón falo en pasado. O protagonista era o personaxe animado do Xabarín, eh, neste programa foi onde nós aquí presentes, vimos series de debuxos animados como a Doraemon, Dragon buah, Ball, Gatocan, oh, Gatocan, Gato es que Gato Rocky Abulwinkel, tamén, <risa> <risa> no, era un alce, ¿sí? uh, sí. sí. é máis un esquío, pois nada, o, como vedes, deixou moita pegada. Eh, o xavarín converteuse nun fenómeno social entre a rapazada entre a rapazada galega da época, que nós agora somos aquí unas velloucas É eh? un vellouco, pero daquela éramos rapazada, eh máis tarde identificouse a toda esta xentiña como a xeración xavarín. Si é unha queía sei. Que quería preguntar se si tiñades carne do Xavarín Club. Como Obviamente. que non? Pero eu vi no igual Si, sí, é, fi, é fixen o do Oink O de... O que era unha xa baixira, eu? Si sí. sí. ah. Eu tamén Eu fun a, a, a programa de Xavarín sí. a xogar Porque Desto había xogos que había, tamén Había que tiñe que baixar o... Que era o polvo, a collera E sí, coller o tesouro. o tesouro Pero había pirañas No, había quenjas sí, e, e outros con... animais mariños Que tiñas que habitar Entonces pues... tiñes que decir Oink no momento preciso. O meu é máis triste sí. porque eu non tiña o carneto é... de Xabarín pero o 17 de maio que o día do meu cumpleano sempre oh. esperaba que salís a miña foto. <risa> <Pobre>. <risa> <risa> <Eu> nunca saía <risa> a miña foto porque <risa> o carneto de Xabarín. Oh, claro, o Xabarín non sabía que eu existía. É sabe? que no Xabarín pasaba algo moi guai, que era sócio de, de, de aniversario, no, saían claro, as fotos sí. de persoas. E mandaban xe unha tarxeta en marzo. Ay, sigo esperando. Eu conseguíra unha camiseta e un, un CD de os vixilantes do camiño acordado. Ai, si, si, si. Claro, é que o Xabarín ofrecía contidos en galego moi diversos, onde tamén se incluía moita música. Non só todo isto, senón tamén música, por iso estamos escutando esta canción. Eh, contaba co súa propia banda sonora, composta de cancións e vídeos musicais de grupos de, do rock rabú e da movida viguesa da época, como os diplomáticos de Monte Alto, Sinestro Total, Aerolíneas Federales, os resentidos ou herederos da Cruz. É Carmiña Bacaloura. Sí, pero bueno, ésa... Ésa creaba traumas, é? É servible. grupo non me acorda agora que en compuxo Carmiña Bacaloura, un tema. Sí. Eh, a teu propio xavarín cantaba Coa súa xababanda Coma neste tema que escoitamos Doche perdo este tema que escoitamos non, que este xa son Miguel Costas de, de siniestro Total e Aerolíneas Ni... Federales pero era que escoitábamos antes de volver a casa pero por Nadal ver, pero veo moi ben peste tempo porque queremos ¿Quer xamón non quero xa definada de porco, Gonzalo eh... moi ben, que subeu Semp, a población porfí non a devo contabilizada entonces, pero... en dos porquillos máis <ríe> seguro que máis había outra canción tamén que me facía moita gracia que, que aparecía mm, que a que comece de porco que lle daba un ram que parece esa, que yo, oh, final encantada. que lle daba ah, un sí, ramo de flores sí, eh, que lle eh, de, devolvía comido e entón cando se daba volta a suposta eh, rapaza era unha unha un por, sí, sí, porca sí, cunha sí. peluca É eh, de Aerolíneas manchín. Federales, é eh, boísima esa canción é eh, eh, es maravillosa eh, eh, sí. Ben, o caso é que o Xabanín pois pues, foise desinflando pouco a pouco e chegaron as xeracións de Pocoyo, Peppa Pig, puxen Pig <risa> <risa> Peppa Pig, <risa> Bob Esponja É que teñen en común todos estes debuxos animados Pois que arrapazados ven castelán É que hoxendía a oferta de contidos infantis e juvenis en galego na televisión é máis ben pouca De feito, na actualidade, aproveito para meter aquí a cuña Existe unha iniciativa que reclama a creación dunha canle xabarín para que isto deixe de pasar Podedes, por certo, se queredes asinar a iniciativa xabarín xa Na web da mesa pola normalización lingüística E agora, para despedirmo, nos coa música dunha banda que tamén formou parte do Xabarín Club. E, non sei se lembrades o Hai-hai. Oh, Por favor, menudo fé. Hai-hai, o que esperase non cai. Esperase sin, e caín. E levanteime e dicen, hai-hai. Ao final, programa do Xabarín. Pois pues o caso é que este tema era de Chouteira, un grupo folk dos anos 90, que tamén compuxo esta canción. Cación, oh, canción. No, canción. O cometido. de tanto ben, agora non podemos escoitala toda despois deixaremosla soando pero esta canción, ademais de porque é bonita é sabrosona, púxena porque me gusta a mensaxe que transmite a modo de Pancho Alinha fala dun reis magos aos que selles a nega, aos que selles anega, perdón, a pateira aos que non selles deixa pasar a fronteira, e penso que estas datas nas que nós estamos cheas de agarimo e de agasallos, tamén deben reflexionar sobre aquelas persoas que non están a pasar tan ben penso nas persoas que viven na pobreza nas refuxadas, nas inmigrantes, nas que están a sufrir unha guerra e eu penso tamén en especial nestes días no povo palestino De tanto control, Pior non escapa ninguén De tanto control Fichetela non nos deixa noite boa efixetela boa efixetela ben. remata o ano. Que tristeza. Espéranos pues, máis cómaros. Si, Esperemos por suposto, suposto. Eu ca cantidad, que a ca cantidad, a de, de ointes que timos. Está aquí con boa na na, na a pornos. Sí, sí. A bola extra Esta, nos. E este señor eh, Marcial como Mo, Marcial, Marcial, Marcial Marcial Marcial Marcial Mo. pensando que... No, no. <risa> en principio no. No non. Pay dia, pay no non lle no ruínen máis a vida Marcial Mouzo que miña avuela adoravo. é que se non é que se non dormes. E foi algunha festa tamén de Marcial Mouzo. Eu creo que que o mellor que lle pasou este 2023 eh como no. os verdes. Sin duda. desde a humildade foi como Temos, vamos i mandar un saúdo a Paloma, no. profe de Castelan que está hoy aquí de público Hola nos, Paloma, nos... saluda por favor ¿Qué te parece? Hola, cámaras parece? y cámaras. Muy bien. <ríe> <ríe> eh, ¿Facemos como unos podcast profesionais? que tenemos ah, públicos? Claro, solo nos falta sí, grabarlos ahora para transmitirlos en <ríe> no YouTube. Pues veña, felicitaciones ¿Vídeo de... ¿Qué de... podcast. Felicitaciones de Nadal, Rachel, ¿qué le actúa? Pues Merry Christmas, everyone. He pasado muy bien. Eh... <ríe> ¿Qué más? Eh, no sé, mmm, cambia de estrategia para el 2024. Eh... ¿En qué se puede? Sí, <ríe> <vai bien. ríe> aquí sí pero eso. aquí... <ríe> Iso. Eu sou moi tremendista entón, eh, bueno, reflexionade sobre as vosas estrategias da vida e eh, nada, come de moito turrón de xuxar ou, ou de, de la viuda Eu, ou do que verdad. vos guste máis e nada, eh, vemonos en xaneiro como sempre, agora máis que nunca pasalo ben e non mancarse <ríe> eh, pois pues, boa nadal non consumades en arceso non pidades máis de dúas cousas ou a, ou a palpador ou aos reis magos só dúas, é o limite claro que me deixamos a mente pequena Moi ben, pois eu digo bo Nadal, feliz ano novo, non andedes pola vida ás apalpadas, vivida a vida intensamente, eh propoñede propoñe, propoñe Parece esa, esa es eh, de gracia, eh? propoñe de gracias. moitos despropósitos para o ano novo que non sempre hai que ser xente tan giadiña. Efi la ben, efi la boa, non nos deixan en paz, ven en oite boa. Efi se la boa, efi la ben, que nos deixan en paz para o no ano que ven. Efi se, te... se te la ben, efi la boa. E fixetxela ben, e fixetxela boa Non nos deixan en paz, nen en oite boa E fixetxela